Удома ще не був. Цілу ніч десь пиячив, і лише зараз потроху добирається до себе. Ось, зайшов по дорозі обулушною. А Бранко чогось так рано, та ще якийсь такий білий, чи не хворий. Та так, каже Бранко, не спиться якийсь я ніби поламаний. Ех, ламатні строїть, каже Бранко, вість опастів, сповнений мудрості і перегару. Одночасно він... Розсипає на мокру підлогу пів пакета щойно куплених баранок, Стьопа сердито копає попсутий крам і багатозначно піднімає вказівного пальця. О! Бранко робить великі очі і зовсім не з чи чи насмішки. Останнім часом йому в здається, що він постійно спить, і тому ніяк не може второпати, що відбувається. З цього постів, з усього розмаху плескає його по плечі і виходить непевним кроком, поточившись на сходах. Бранко довго стоїть, опустивши голову і кілька разів поспіль пильно лічить розсипані баранки. Додому Бранко повертається за кілька хвилин, до приходу Анетти про запланований візит дівчини він згадує лише на сходах і сумнівається, що вона таки прийде з цією божевільною батьковою ідеєю. Хоча Бранко після їхньої розмови думав над майбутньою зйомкою і навіть приготував відповідні декорації. Відчинивши двері на дзвіночок, він щиро чудується. Анета повільно пересувається бранковим помешканням. Переступаючи через розкиданий мотлох, з острахом дивиться на самого фотомайстра, розпатланого, неголеного, у вим'ятому вбранні, з блискучими очима. Не відриваючись від склянки молока, Бранко киває Анетті на стілець, дає в руки товстий альбом зі своїми найкращими роботами. "Певне треба погортати, поки він «Все приготує», – здогадується Анета. «Вона трохи боїться. Бранка зараз, він такий нелюб'язний, зовсім інший, ніж під час візитів до цукерні. І вона сидить на стільці, як на розпеченому троні. Бранко свідомий, що лякає дівчину, але щебетати абсолютно неналаштований. Порізана на ну, пасмоге біла краватка лежить у шухляді. Він... Поперев'язується мастричечками стрічечками пачки старих фотографій, а зараз ледве стримується, щоб не сказати Анеті, що чув їхній вчорашній діалог з нареченим. Анета роздивляється портрет худорлявого старого з величезним носом і дуже гострим Адамовим яблуком. В трикотажній шапотці десь вона вже бачила це обличчя, але згадати не може. Повертає сторінку до Бранка. Це хто? Жаків, Кусто, різко відповідає Бранко. І Анета, надувши губи, закриває і відкриває альбом, переконана, що він їх нахамив. Хоча то справді Кусто – одна з Бранкових старих, найдорожчих і найунікальніших фотографій. Його мандри, його південні моря. Приготувавши техніку, Бранко виходить вмитися і зачесатися. Повертаючись з ванної кімнати, він змушує себе нарешті прибрати вигляд бадьорого і веселого. Треба ж якось працювати. Анета сидить на стільці так, ніби проковтнула дошку. Він фотографуватиме Анету для реклами, такою ж солодкою, як вона сама жартує Бранко. І Анета теж усміхається. Ще декілька хвилин. Ще кілька лагідних жартів. І, здається, вона вже зовсім розслабилася. Роздягається, відвернувшись до вікна. Він теж відвертається індиферентно. Перебиває на столі найрізноманітніший і Тріснуті фільтри. Пусті коробочки з-під плівки. Порізані негативи. Невдалі з нимки. та повертається до нього. Я готова. Вона... Лишилася в самих трусиках, груди прикриває долонями рук, складених навхрест, Бранко завиває її стегна шматочком ніжно-бежевої тканини, зав'язує на талі, тримаючи булавки в роті, повзає навколо неї на колінах, заколюючи мальовничі бганки на імпровізованій спідниці, Потім вони надягають Анетті на шию кольорове намисто із паперових квітів, щось на кшталт полінезійського